Укривавлене каміння позбирали діти. Може, ще колись воно здасться, а в степу знайти камінь трудно. Зараз, пополудні, Кіндрат Муха скликав суд над недоїдком. Привели кількох поранених татар, прикликали і татарина Максима, Тараса і Трохима. «Давайте сюди недоїдка», – каже Муха. Пішло кілька людей до повітки, де був замкнений недоїдок. Та зараз звідти почувся крик. По недоїдку і місце застигло. Він встиг розв'язати собі руки й ноги і втік через стріху. Усі аж охнули. Найбільше лютував Максим. Я таки його знайду, хіба би крізь землю провалився. Він узяв аркан і ніж і шукав коня. Я йду з тобою теж, каже Тарас, бо я не хочу, щоб він звідсіля вийшов живим. Він тепер хотів би помститись нам і провів би на нас такого орду, що не встоїмо. І я йду, сказав Трохим. «А я ще візьму такого товариша, без якого ми нічого не знайшли б». Тарас виснув, і зараз прибіг Гривко. «Ходи, мій добрий гравко, я тобі щось покажу». Тарас пішов з Гривком до повітки, де лежав язень, і дав йому обнюхати мотуз, котрим недоїдок був зв'язаний. Пес загавкав радісно, побігав по повідці і обнюхував стіну, дивлячись на діру у стрісі. Його викликав Тарас на другий бік, Пес знайшов слід і відразу побіг до валу, але через частокіл кіл не міг перескочити і знову почав гавкати. Тарас провів його через ворота на те саме місце. Пес знову знайшов слід, перейшов рів і погнався просто до лісу. «В лісі буде тяжче піймати», – сказав Максим, – «але Гривко поможе». Вони посідали на коні і помчали. Їхати треба було далеко, але тому, хто втікає, нічого далекого нема. Недоїдок, очевидно, був уже в лісі. Гривко гнався попереду, весело гавкаючи. Він усе до них оглядався, наче просив їх поспішати. «Та ми не взяли ні одної рушниці», – спохватився Максим. «Ібрагім не дасть взяти себе живим, його треба вбити на місці». Як зайшли в ліс, то Гривко все бігав довкола розлогого дуба, почав завзято гавкати, відтак підвів голову вгору і спинався лапами на дерево. «Певно, звіра почув». – сказав Максим. – Він тепер за звіром нюхати не буде, побачиш. Вони всі три подивились угору, і Максим перший помітив поміж галуздям схованого чоловіка. Це був недоїдок. Максим, побачивши його, закляв сердито і крикнув по-татарськи. – Ібрагіме, прийшла твоя остання година. Пошлю тебе у Гегенну і к шейтану, та як ти на моє життя зізіхав? Ану, підлізь до мене, гукнув недоїдок, то я тобі зроблю те, що обіцяв. Він так страшно засміявся, наче чорт, аж відголос по лісі пішов. Максим дуже розізлився і хотів лізти з ножем на дерево. Тараса Трохим його зупинили. Ви тут пильнуйте, сказав Трохим, а я скочу до села і прикличу людей. Ми його таки живого піймаємо. Трохим пішов до коней, а Максим з Тарасом присіли під дубом. Гривко зорив за недоїдком і гавкав. Спершу було спокійно, Ібрагім не рухався, аж раптом заворушилося галузя. Пес загавкав дуже. Максим і Тарас поглянули вгору. Недоїдок просувався по грубій дубовій гіллячці до її кінця, де вона сходилася з гіллякою сусіднього дуба. Йому вдалося перелізти на друге дерево. Він так пересувався далі, розгойдувався на одній гілляці і чіплявся на за другу. Нічого тобі не поможе, говорив Максим, підемо за тобою слідом. Але недоїдок на них не зважав і пробирався з великою наполегливістю з дерева на дерево. Він уже збирався перейти на п'яте дерево, як сталося щось неждане. Гілляка, якою він тепер очепився, затріщала і зламалася. І він упав на землю з висоти якихось п'ятнадцять сажнів. До нього миттю прискочив Гревко, що поки Максим з Тарасом встигли прибігти, і почав його завзято шарпати. Ібрагім не міг поворухнутись і важко стогнав. В ту хвилину затопотіли коні, приїхали уходники з мотузами і рушницями. Позлазили з коней і йшли на голос собаки, журавель сказав. «Змайструйте ноші з ліщини, ми таки завеземо його до села, і кара його не мене». Сплили ноші, їх треба було прив'язати до двох коней. Та коли приступили до недоїдка, він уже не жив. Виявилося, що в нього був переламаний хребет і розбита голова. Під ним стирчав з землі грубий пень. «Собаці, собача смерть!» – гукнув журавель і плюнув на нього з огидою а суд засудив його посадити на кіл. «Тепер з нього вовки матимуть вечерю. Залишимо його тут і вертаймося, скоро вже і смеркне». Уходники залишили трупа на місці і вернулися додому. По тій пригоді, про яку люди довго балакали, жилось уходникам спокійно. Ті, що особливо відзначились у перемозі над татарами, були у великій пошані. Максима вважали всі за свого чоловіка, і вдова Настя не відмовлялась вийти за нього заміж. Тараса та Трохима люди любили. Навіть Гривка так ось і полюбила, що кожен, хто його лише здибав, гладив по голові і частував тим, що знайшов у кишені. Старшина вирішила вже тої осені добудувати церкву і попівство, привезти з Канева все, що для церкви було треба.